بسم اللہ الرحمن الرحیم او احان استغزازی ہی مختنا حبر رادوان واما تاریب بہو بلعالمیہ تاریب بلعالمیہ داغل پر مقامات و احوال ذکر کری چه کم حال او کم مقام تقاضی کئی چه مصمدن علیہ دن مارفہ بلعالم مردش بتائی او بل مقام او بل حال ذکر کئی چه متقلم وهم اچھای چادا محاقق کا چیر اما بانده در مستیلیه دانونم سی لگی؟ خوب لگی وا بانده در مستیلیه دانونم خوب لگی اغطہ وحن کذا خبر آجی یا اپنیلی ارسا مسرح لگی؟ فریش کلو؟ ابوادو چیم تاسو وحن ورہ چیم ای وجدان العالم اللذیظم ای حام المتکلم المخاطبہ وجدان العالم لذیظم اغطہ دا خبرا جزن کی شیب مات دا علم انتہی خود لگی نحو قولی ہی تاکا کول لکا اللہ اشعر دی باللہ القاع کل لنا لیلائی من کل لیلائی من کل لیلائی من المشوری اشعر روئی قسم یعظہ بیات القاع ایذہ بیاتو قصود ری حموار میدان کل لنا ماتوا ہے من کل لیلہ زمان ستا ام لیلہ من البشری یا لیلہ تسل <سلام> دا نگو را دا عالم لیلہ زکرکا مثال تو ماتا تو رسا اتشا دا تاریچ دا حو دا لیلہ عالم نگن اگر جیدید دا لگا آلن. او خبر سکر اگر آنے عالم کشکی خودشوی تو لیلہ کتنی دا مخبوبین مولو شاید کری ایدائی اسنم عالم دایلہ پارا وزکلشیو اگر ام ليلى من البشرى من ليلى دعوسه لهي من البشرى ولا من بال مثال من كله يا ام ليلى من البشرى ذكرت زي هيك من البشرى ولا سجد خبر لك شاعر داد محمودي ضمير ذكر كل فقال من كن ام هي من البشرى اشاره کولی دې خبرې ته چې دا په مسئله کې اې تبروک وا ما تعریفو بالالعربيه له تبروک نهو بالله نهو الله الهادي الله مسلي ليش الهادي غفره برکت ذکر کو نش محمد ان الشفيع محمد رسول الله الشفيع خبر محمد لفظ غفره تبروک لبابته کرام کی سړې ذکر کوي د لفظه الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ به کوم خط او غیره کې او له ځان کیږي او د دې په سمورلو او د دې په تفاعل کې تاسو او دا یو کس دی اگر مثلا دغه وی نه دی او ته سعید دغه باندې دکرته چې شرعيتي خبره زما وخت سره به ورګري او ان شاء الله چې زې نو خیر به توخو ریول شي خو شغل امين اته ته ویره یاد بد پالاله بار دا مطلب نه دی چې په لږه اجازه دغه سده فقهي کتاب مل خبره ده تعالی به صرف دغه ځکه کوي چې ته د پاره راځی نو ته به اجازه دغه سده فقهي وسولې اته علاقہ قاتل لینے ہون بہا آمین جبائی آستا سبکون کی شو اداد بدکالین پر سپاہ لفظ تذکر کی عیدہ ہوگی اشارہ ہوگی والتسجیل علیہ السامعی اور تسجیل حکم لکل لا خبر لکل بچاوانے السامع عبانو و آئرہی دین علیہ بالکل لا خبر غلی کی رجید پرم اس نے اس نے لہے بالعالم علیہ بطالہ قاضی تو پوچھ گئی دیکھنے ترے داددازے زید زید زید جرم کرنے گا زید جرم کرنے گا تقاضی کو خبر علی کی چیز بلکل دارا لفت زین کی کینی اس نے ایہی کی نمائنہ سبتبارو بالعالم نور آغمانی چیز پاعلامو کیون نتب اس نے ایلیہی لارا اپاہی کے امانی تسوگیت ایشارہ ترے دیرانے را تقویق تیشارہ شو اس کا دیرانی منصوب الانڈوران دے خبران دے انتماع لگائے آمین آلم کے چیز پر ما مانت پر تیو نتو پدک کا آلم دے دو پر راڑے چی خبر کے دے آلم کے دے شیط اشارہ کے لیمانے تا اشارہ کی او خبر تسکے متفردے کی سلیسوے نے راغلے را تخوشو خدا سلیسوے ننے وائر ہی علاوہ دنینا مما انہا سی بہتبار غدا نکاتو نا چاہا مناسب دے اعتبار بائی فلعنامی فلعناموں کی دان دیل کلی که تنبیح علی آباد و سامیدامہ کم دورشیوی کنن حسن کی دورشیوی پہ حسنات کی اسنہ در خبر کی دورشیوی و دان اب تی مشترکی که دیشیو پا اسنی جا ہی کم دان اپتا کولیشی که تنبیح لگا تنبیح فلعباد و سامیدامہ نشیو یا حزا لگ تراحوم شر که تراحوم بانیسی شو تیزو شر حلم مترحومتو مخاطبتو اجر درحوم سر یا المسکین جاء درحوم اللہ اکفر یو خبر خب اختر اولا گیر حموشتو یا حیطا تاکتا لکس سرع عالم سر ذکر سر اشارت شو دی خبرتا چکتا درحوم اکا یا تنبیح لعباوت السامیش و غرمتی بلاشی گریش دا خبرات سلطا قرآن سیدان چکلائے معرفہ معرفہ بالعالمی دا معرفین ارسولتی بندی امارفہ بالموصول وداری احوال او داری مقامات ذکر کر کلنہ کلنہ بستا مقام کلان تکا ذکر کتب اختل کلان کیم نوستو لئے مارفہ بالموصول دا مقتضا بکیران داری مقامات ذکر کر لیا علم المخاطر ندکا غرب ذکر کی امی الموصولیتی او رو با سنگتا وامنا تاریخ او بالموصولی اے تاریخ بالموصولی أعرب مسندك بإرادته بإراده فراوله ذا متكلم بما سيله لها اسم ما بإراده مفهوم لإراده بإرادة, بإراده المتكلم إياه اسم موصول فراوله المتكلم بسيله اسم موصول لا دليل ترجيه باشو إراده لعدم علم المحادثه بالاحوال المختصه به سياسه بعد تم كده जैसे इसी करके वगैरह व्हाट्सएप वगैरह قرنه نو بس پهو کې نه خبر کوله لږه نو دغه تا په نړۍ کې کو لیک لا کاله هغه ته ته نشته نو په خفوراکي سره په نړۍ جو یو راته کاله هغه یو څو تر الی کاله معنا امسي سره په جو خوادي موسی جو د مایته امسي راته پاتل په موسی خواکي لاس فإذا يو كان يوسفت يتفتع هذا علم يوسفت نشتر وخراج يتفتع نشتر فإذا كان يوسفت يتفتع هذا موسى فاقس نشتر وطاعته من ذلك ساموسه لتنازه هذا الذي الذي كان معناه عمس الرجل المعلم خبرتنا أنت رأسك؟ آآ آآ فإذا كان يوسفت فتا بدنور أحوانه فتا نعم خبر جلقينه وخبرنا بأسانا دريكتنا هذا كسفت سيلاك موصول العرب قالوا بس هذا قال بيجي ده بحكمه <تصفيق> ولا شيء ده دي ده قال قال شيء ولا بيتعرض لما دي برد نظرته دايما ترجمه ادب ورجل ولا بيتعرض هذا شيء يعني علم المخاطب الاقال المتوسط على بالي سرے رکحانک اللذی کانا معنا ان خبر در جنو عالمان بعض دیل پر مثال میں زکر دا سیر اللذی کانا معنا ان سے لا عارف اللذی کانا معنا ان سے سنشو یاد اگر مرمزید ورکڑی دی اللذینا بی بلاد شرک لا عارف یا اللذینا بی بلاد شرک لا تعارف اللہ لا نعرف اندار مزید متکلی موزید ورکڑی دی ده فتالو الذي كان ما لا الذي ببلاد الشرك لا اعرفهم الذي ببلاد الشرك لا تعرفهم يا الذي الذين ببلاد الشرك لا اعرفهم يا دمسل الذين ببلاد الشرك لا تعرفهم كم جم مشركي پاکستان كده تین بيجي يجب المشريك پاکستان كده مگر دامِ سان اغاو لراب نو دے دک کا حبر اکی لیکلت الجدوار مثل حاضر کلام و ندرتی اگر چه دام سائی کی دام سائی کی خود دے کہ الَّذِينَ مَوْسُول دَوْدَدِ سَلَنَا فِي بِلَادِ الشَّرْءِ یوه طرف ته وو الکه في الأخوال المختصرة فيه سوى السلام أخوال المختصرة فيه اجتا تنقتلية بلك دام دا دام داس سيطات تجي دام تلات قطر بلاء اللذيب بلاء رجال بلاء رجال وبلاء شيري قاله دي سلام سواء زي زيادة تعريف رعنغي بسم المصول زيادة تعريف ومعلومات ونشم ونشم سيكيه اگر جي سلام مصول مختلاشا ألا عارب اوچو ملاد الشرک دونا تکی جن او نظر پیجن و سب دیترین پایدار حاصل اشید و کلتی دوائی زکوه اگر سی سیگی بیو دانیو سلید او علم مسلی و قسط او او او ازت <تشفت> پتنشتر تودای بارک خبر اگر و داوت رایت بزاد الشرک قسر والا بدایو مقید بکی اشتار فردتا او نزید راه په همبا مث به بهترین مثال ما چېته ځکه تاار ده بابر چې نوداازې کر کل او ماتن ځکر ل کو وړ میتهرن او تالو پیش پیشش ن ش کو لما ا مثالون ما وار د مثال لکه او مثون کا لا یونه متقل او کل کلې علممون چې دپار د متقلم یا د مخات علممون سالم لا یعلمون چېنی بغیر سرهې م سره سلیلی آمی سالووت ہے لعرفه هم لا نعرفه هم با لی سالووت ہے علم و تقلم دا لا عرفه هم سالا کی او لکیلہیما سائشو لا نعرفه لا والا مسلمت یا ازا بل لکیلہیما ورسرا لا لا والا دیتا ہے تعرضو انہ کو متقلم تم نہیں او مخاطب تم نہیں الزید بی الشرق لا عرفه ولا تعرفه هم لکیلہیما شکل نو تعریف جو تقول لما آغا مثالون لا يكون اللو متقلم تا یا متقلم تا یا متقلم مخاطب دولتا علمن سا علم بغیر دسلینا سرم پسلت دولتا علمی نحو اللذین اپی بلاد الشر لا آرخهم یا او لا تعریفهم لیکلتی لم يتعرسر لگینا لولی تعریف نوکر لیکلتی جدو دواجی دو کموالی هذا پایدینا نسلی حاضر کنام تدی کنام او دو درد و کو دو کموالی دو واقع کی دو دو دو کلام دو دو کم واقع کی او اس تحجان تصریحی دو لیسن دو بلا نو کاز کر گئی دو آغا نوم پتا بانده کبیح لگی نومی پخلو بانده نا خلی نظم لبچکو لگو منا آغا آغا را خلیو آغا آغا چه قرار کی اغه چې ته تب کنجل کول غوښنل راځي صحیح شو نو اغه چې دا وکړه اغه چې دا وکړه اغه هول ودل دگی سله تقدیر تو سره په ټول بل حال کې هله بل څو غره دا قصد دغه چې صرف د کینو تشه دې کار دی مين نه ان اویست جان یا دوجد کبه کبیر جلل الله ده کبیر جلل او تکلم ده سنه کبیر جلل التسريحه بالنسبه لمجني التسريحه بسبب انه سنه وسره اىست تجاري تفهم المسلم يرى وليحه المسؤول سره دعوه د دغه له لن تصريح ولتسريحه بچا باندې او زياده التقرير او ياده وجد زياده التقرير اي تقرير العارض المسؤول له الكلام وكلا تقرير للمسند والوكيله تقرير للمسند دغه تقرير نو دی یا کید تقرير دی کله نه د زیاته تقرير په وړاندې شمه ته نوې نو بیا دې دري خبره زګرې تقرير د چا کله شې په یو کول دا دې تقرير د اغورس پر شي چنګذ тара کلام راوړې شوی دی دغه کول جارېز تقرير د خبره کله شې درې کول دا دې د مطلع تقریب دا مضبوطاله دا امام مطلب کولی شي په دې لپاره کلام ولول شي صلی الله وسلم اجازه کولای چې دا مطلب کولی شي درن کولی شي دا, دا, دا خبره وکړي دا کلام به کولی باندې مضبوطي چې تقریب په دې سرګه ورس کولی کلام چې قبل دا لپاره کلام وکړي اي جاد تقرير التقرير <سؤال> اللي هذا فتره بس بتقول ده غرس المسوق له الكلام مش كلام هذا فارشل ولا شيء ولكن اول شيء تقلل من مسنات باركو تقلل من مسنات بقول الشيء ولكن اول شيء تقول الوزيره تقول شعب الشيء لا هو ورائده هو في بيتها على نفسه النبي الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم يراها رعوضت کے لعوت دے لغوی تحقید کے یا تختل جا ملنے خبر اکو خدوم تدم رہو پیجنے چه رعوضت فیل لعدد فائل اللتی ہوا فی بیتحال ودا مسطحلی نیشو فائل سی مسطحلی نیشو رعوضت شو اللتی ہوا فی بیتحال مسطحلی نیشو حدیث را تقریم در غرز مسعوب اللہ ربطب ہوا یو دار پڑی سرم نزاحت دی یوسف علیہ السلام تاکی دی یوسف علیہ السلام الله بیانی پڑی کنام سا غرز او مقصود کاری دانی چا خلق دی کسی بجید وطالبہ اوکر دازی شوک لاغی اخپل اگر گریل و حالات علمہ دا پیدا و دا پکول و حبران و دا چه اللہ کارکی تخپل میغمبر کارکی نو پڑی سرم دی یوسف علیہ السلام نزاحت سرم سره کاری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 غارزی مسعود دلته کیچ کلام والله شریف حضرت یوسف علیہ السلام ذات او باقیات په جو یوسف علیہ السلام ذہی لوشي او خپل په د اخرینه بچی جدارې په خپل په یته مطالبه کړو ارمان دا راغله د دې یوسف علیہ السلام کومه طریقې سره چې کور کې او بیا بچي دا به الحمدلله نور جنګ او د معنا کې د خو زمید لول مرجزه کرکی ماتن. ايوسف بارا على لبينا فتبار محمد الاسلام وسلم وعليه والصلى السلام المسلمين سلام دين اولس تقدم راودت معنا قيد وهي المراوده ناخذ من را يد يرد هذا محفوظ فما جاء واذهب والله قد ده ما نه ما يكين سر له دز سر قيزه كتاب الله کې چې کله احتمال وی له بالکل قطع سر ما نه نه مراد کې زه شې دا مراد نیول بل دا سکه ان المال حدا عته عن نفسي فك ان البنا جاءز عندنا تعذب على ما نه ويا عسى كتا ان المال زي ما نه اش و سلام تاک عن نفسه ببارة ده نفس يوسف الله سلام جاء الله لعبا قولنا كي ده مقصد داشت ده ده يوسف الله سلام ده نفس داركي اغتصار قولا دوكار وفعلت أو ده كار ربما فعل المخادع لساهبه اغتصار ده اغتص پشان چه اغتص دوكار ده خفلو من القلس ده فل ده مخادعات دوكار دوكار اغتصار اغتصار اغتصار اغتصار لساحبه المحادئ لساحبه على الشيء الذي لا يريد ان يخرجه من يده يختال عليه اياله وهو ياخذه منه ده السؤال المحادئ زحمت ديتا سكارو لك مثلت مثل له تو سريح البلغري ايديه الشيء تاريخه سريح عليه برك ورسركه هذا الشيء الذي يريد لا يريد شتو اختل <سؤال> ملگر و ادوشی بارک دوکار دخو اغدا ارادلہ علیچی راشید مسئلہ نیبراہیم دلاسا اوزی تو تا اغدا دوکار کہے ایو من یدی ہی نو بیاتسکے یحتالو آلہی تو تب یادا اغدا تارہی لکے ایاغ لبہو چتو تب دا غالب شہ ادوشی پس طریقہ والنے واق دیتا پیل مخادعات ویدی دلتاک مچھو دا مخادعات دا مالا را شتو اختل ملگر ایو افریجی غمی جدی. خود دیس دس اپراک او چن وال اختیار کی چی پاوی غالیب شود آغان ازا شیر مواخدی. مو دا سکار دروازی مروازی بند اگره ایسیو پا الیسلام دا ارادی نوی. او دیم دک ارادی زلکی سوی موجود. مو دیم دک ازکار کو سنچ فیل المخادی اونا. عمرت درال ازا وفعلت فیلن کا فیل الموحادی. فیلن اترو باسه. وفعلت او دیم اوکو. قلا داس کارقد خیلی الم فشان دفعل ماد او ماد سئ چې حد عقي دوي ل صاحب بديد المگرري سرهشي الذي دبار ش الذي لا يريد چې دا ملگري نواي خه جه چېشي راغ لاسه او ددي داغ لاسه اوباسي من يده لاغنا لا يريدو چې دررا بلگريقادهقياي يخرى جهو چې داشي اوباسيديشي بسي من يدي د خ لا اختالو دا مخاد سقئ هیلو کئی علیه پاغبانی ایغلی مهودا چی پاغبانی غالب شی ویا اخزهو بین هو دخت الملگرین ناکشه واخلی ویا اخزهو اودا شی واخلی من هو دیقلق ملگرین و دیم دا ستارو قسم چه مقادی ادا کار کئی دیوشی دا حصول لپاره دخت الملگرین ناکلی ندی پا حق کئی دا مخادعی مانا کئی چی دیدی دا سمو تعالی موصش شی دا غدالاس نا حاصلاؤ نا آ بیانی و دحلی کولینا لیمواقعاتی در پردوا کیا کولیدو عیسیٰ علیہ السلام ایعا او زنیہ بانے چیزان سر واقعی کی زان سر ملویس کی دعوی عدو کا دعوی ددے خبر حصولیتا پا حصولیتا انش اور پسیم اس ذکر کی اللتی دامتن نی راودت ہو اللتی ہوا پی عن نفسی اللتی ہوا پی بیتیہا عن نفسی آکست نیدے مطالبہ دوا ہوا چیدہ آکست ای بیتی حق پر کرده دیگه راودت لی متعلقه ایسا اکلا عن نفسی و بارده نفسا کی متعلقن براودت دیگه چا سران راودت فلده اگه فائل لید نا دا عن نفسیی آنی خواه تا عن نفسیی چیده متعلقن نا متعلقن براودت دیگه راودت سران اگره اذي كلام الشر الذي هو في بيتها بيسر غرض المسوق شيء تيدي سليمان شو انصرى قال قال غرض المسوق له الكلام غرض شيءه بالكلام سوプレش غرض الشيء زاحت يوسف على نبينا وعلى الاسلام عليه السلام زمكوا امرك هذا الرسول سلام وتحرك ذيله والمذكور ادل عليه او ذا مذكور الباصري ادل عليه دير بلاکت پک ذکر زاحت باندې ذاغ الباصو راته غال بازه امراه الله امراه العزيز دي او زليخا الباصري زليخا دا ودت امراه له پدې کې ورو باقي نوه پکې داغه شهر د چتوا نړی د زنده بچو چې و دا رکت کور کې وای زرا کو داله دار بلند پکې سر له لانه اذا ذكر بالذكره هر کله چې دی له انه ځکه چې الله عزوجل په اذا ذکر هر کله چې وصلی اسلام په کوړه دګه وتکلم مننه لري براد عنها دا قادر او وصول د مراد bale عنها دیشی صلی اسلامنا و نبی صلى اسلام بیا کار الکو لو کله په ایت النزاه لا شک ایت پاک کی کذا شد اسلامنا چې دل په ایت النزاه مرتبو د پاکوالي مرتبو بشدا پاکی و اقول لم او الشوري بالله داع راوبين اτοعل ذه ما ت contexts عن رؤية روزت أسباب رواية روزت اليسير عليم كوتل حسين لأولون محسن ت시대 ف Radio أب الرواية روزت نور عادت <تصفيق> سن ڈیکریشن راوی داشت تقریش <تصفيق> کہ ولی جی امراعی عزیز کی متناوال اللہ امراعی عزیز بد ترک عادت اثر اخوات دین لریوا را عادت سن را عادت دلری اللہ جو مختلف استعمالات سیشن او چوینے آوا متناوال بچو تعلق جلد پر کرے فائدہ کرے ویلی زہاد پنیسر کے مجید طریقی سنسانی چھو چھو گئے باسم مطالبات شویرہ اوزانی مجھ کرنی دقوان مطالبات <سؤال> لعلتی ہوا پی ویدی حاد مطالبین <سؤال> او خاص مضبوط مطالبات <سؤال> او را اختمالات زیو وهذا تقرير دارشو وقلنا بالشويري تقرير المراوضات اللي ما من فرط الاختلال وديك شدة اختلاط والعنفة ومحبتة تيوم من سر صليفة كي قلو ده مراوضات سيواي وديك يوم سر اختلاط سي سيواي وقلنا بالشويري والتقرير اللي مصنع إليه بديك تقرير تتاني لما كان عقوع الإبهام والاشتراك في إمرأة العزيزي أو زليحة امرات العزیز دا د اشتراک سره ولاړ غو زکه امکان د وصول د ابهام له ابهام بچا کې زلیه په زلیه کې مراد زلیه کې نشي هغه زمونږ اړل اشتراک یا امکان د واقعیا کې د اشتراک ته پی امره لازمه امره لازمه ته بچا په بلاخزي په کې نکوي کار نه دي امره نه تره لگا دکه تقریب او وسایلې چې هغه په دې بحثه را تقریب ذکر کړی دا هغه د اصولې ایا په دې حاله یې نورو کې دې چې نشته بچا خذا د بل خذا د بل فضا لازمي دی چې دا په حاله چې کوم ورکو عادي باندې په کوردا چې راخزي کول به نه باندې اکرونه چې راوایه کوم رافع العزيز نو بل هغه ده پات کې د چا سره چې هغه د پیغمبر رسول الله حبته عليه السلام د حضرت عزیز د دک حضرت عزیز چې ځله هر چې کوم کور کې ده او ايامه د ترتیب رايته ټول احتمال احتمال چې یو په الی دی او په وقیل ہوئے تقریب مسئلی حیلی مکانی حقوع علی بحام جکہ ابحام دے بچاکی پر جلیحا کے اول اشتراک تے پیمرات العزیز کی یو بانیم میمو کئے یو بانیم میمو کئے ابحام بانیس سپر جو کئے بسلم جلیحا بانیم اشتراک بانیم میمو کئے امرات العزیز بانیم سو گئے میمو کئے پتہ پتہ یو یو سر لگی دے بلبل ا افهام د زله حاضر زکه نور زله هم کده او اشتراک د ابراهیم علیه السلام باندې ابراهیم دازي لري او وي مشهور ان الانسان مثال لزياده التقرير فقد زني انها مثال الله علمه فلذلك يخل الرجل والمشهور ومشهور چه شره فمسكي اما مشهور دا غدا چې دا ايت مثال لټل زياده التقرير ده بقدر زياده التقرير فقط اجرى التقرير التجاري فذكر الراعي وقال انها ده ده مثال الله زمان لا يوجد زياده دي مثال وده يوجد زياده التقرير ده كم مثال لما تتزايد پښتا دی کوم خبره چې کوم د طاره نو صحیح خبر دی ځکه تکلیف څنګه تاسو ولیدو دا بیان له وړاندې کوم بیان د تا د تالوب اجروه کله کې پکري دی کوم خبره مراودته متایین شو چې لې نو پلیز دی او د کړه له مسایل هم متایین شه ځکه کما خزا صحیح شه چې کوم پکور کې پاتې کیږي او غرض یې مسئول پر سره چې دا غوا ثابت شه نو زه عادت پدې باندې کوم ته نو سر تسشه شه ځکه یو مراودته دا څه مراد یا داسه غو مراد د جیسره په فورته په لحاظه کاملې طریقې سره له زیارت د طریقو او د فارغ وسهجه هغه په دویل <سؤال> جدا یو بل خبره لپاره ور استهجاب تصریح به لسم دا یو لب بدل تعالی علم تعيد لب بدل الوجه الله تعالى ذكرو والله تعالى له یو د تقديم د وای له سلو ور لپاره د ملت دیشي چې سلو ور وقت با بشرح يدوه بشرحه دیوه دابان ما کن لیکه غلط بشرحه که؟ کن دا ایو ونکبرو وليد ونکتیوه ایو ونکتوه ایو ونکتوه ایو دا ایو والتس <سؤال> انشاء الله اوی تفخیم یا تفخیم د تعظیم او د تغویل مستهیله ده او مخاطب سترګوږي چې ټول چې خطرناک شي نیول چې د وجه تغویل د خطرناک شي تعظیم د اپ سترګوږي چې ټول جبردل له خطرناک شي د تغویل خطرناک اگر اللہ فرمائلے کم پیر اون من الیم مغشیہم فاشیہم من الیم اللہی حاشیہم ما موسود لگر ہے داو اس موصول لے پر مثال لے چھو من الیم دا دا بیان مقدمہ دا معنی ماه شیہم لے پر بیان مقدمہ دا معنی اعداء اللہی غشیہم دا ماہ اللہی پو مانا دا اس موصول ندل تکیتا اسم وصول اللہ نکاللہی پاگشی احمل یمو دریار تک مو پوک لے سمندر نا آشے چی پکو لے کون شکن خطرناکتا اشارتا بنا پاگیبان راہے اوزا جیبش شی پراغے تا بردی چی میلوی تا میلوی نمخلق ہے اوزا جیبش شی اوکارا میلو خبر امیلوی نمخلق ہے اوزا جیبش شی اوکارا اشارت دو اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ علیہ وسلم ومن دکرہ ورحمت اللہ علیہ وسلم ومن کے دکر دیش آشوہ اس میں موصل کے و تحویل دے فاشیہم بس فکر لگے قول دے پر آلنا رب من جنگ و سمدر نماء آشی فاشیہم چی دیئے کے منت تفقیمیں عندها qualified ما, ما لا يخفى شيئا فشيئا طلع ام على الخطا نحو شعرا ان الذين ترونهم اخوانكم يشفي عليل صدورهم ان تسرعوا ذا شيئا ان الذين ترونهم اخوانكم اك سانتاسو قريبا منكم الرسول ایچ پی علیل صدور ہیں ان دوسرا راؤنڈ ہے ایچ پی ایچ پی فائنلس ایچ پی شفار کئ غلیل صدور ہیں دا اوی د سیلو کیلو تا او بوزور تا سش ہتا شفار کئ ان دوسرا راؤنڈ اچ تا زراو پارک کاش په دلو غوان کئ اغه سینې پدی باندې اخیږي چې رو فرزی پوز دلتاک امسل الهیب اسمی موسود سر ذکر شو اللذین تراؤنه اخوانتا صحیح شکل در دیکی تنبیه تنبیه دادا مخاطق پا خطابانا لیکن چیدر روالی ببانده مکو قدیه که خطای یشپی صدور علی لیمان تسران صحیح شو قدیه که شاکل آو آتا چیدر روالی ببانده مکو قدیه کدې چې کتابه ڈامیزہ قدیجہ پر روہا سودا بلن اکتبی ازال لگ درہا حجیش آگی تنبیلی یا تنبیل متکلیم مخاطب لرالخطہ کو خطا باندھائی خطا دار چاہی خطا دار مخاطب کو خطا دار متکلیمی خبار حال اغت تنبیل ہوار کوئی خطا دار چاہی چاہی نا ہو شعرون نا ہو شعرون ان الذين <سؤال> اغسن تاولهم تاولون نه چدا سګومان کوي طالبانه ذنب تاعتره ولهم چګومان چګومان کته تاولون نه چدا سګومان کوي طالبانه اخوانکم ضرور قامو خلصاله تهولون هم الاول شدا ما خلصاله اخوانکم غومان کوي طالبانه يشفي علي کوي غلیه صدورهم اغا کینو د سینود اغا ایتاد د رئیس د سینود کینو ت شپال ملادیګی ان تسراو شپال سا شوار کئ ان تسراو د جتاو او پرجل شپاز مکا ایتو هلا کو هلا کرشه او تسابو بال حوادث اتاست د مسویلتر رسول شپال د صراف فيه من التنبيه بخطئهم هدا کدا دا د خطات د یباندی فيه هازه زن پرزن کی مال سپیکو لیکا چاغا تنبی مشتا ان القاول ان القوم الفلانيه يشكي علي د صدر احمد خان هغه پلانکټون د نړۍ تاسو باندې سړي یي چې تاسو چې اا په جته زړونه کړي تاسو سړي یي یی نه پدې کې په ختای تاسو پلانکټون اې پتا زینی یی خو پلانکټون کې راي دومره ده نشته نو په سړي موصوله را دي خبره بیان کولې شي چې دې مستعلیه ده چې هغه داسب د خبره چې کله چې موږ چې لري او اوس موږ چې لري سره د دې باندې شي چې دا تاسو کوم کار کوي پدې یشپی علي سجوري باندې تاسو پدې کې دا تانبي